Com anem? Com es troba, senyor Junquals? Senyor Junquals, digui, que em pot veure? Què pot veure aquest dit? El veu? Que em pot respondre? Què? Què? Que ve el monstre. Com diu, senyor Junquals? Que ve el món, monstre. Que ve? Digui'm, qui vindrà? Que ve el monstre. Que ve el monstre. El monstre. Monstre. La nit de l'execució Junkels, sabem que ha recuperat la capacitat de parlar. Dels quatre casos d'homicidi de matrimonis de mitjana edat que han tingut lloc en els darrers dos anys, en tres d'ells et van veure a prop de l'escenari del crim. Què me'n dius d'això, Adolf Junkels? Hmm. Bé, tant se val. Ja sabem que la teva feina era forçar els panys. La teva funció es limitava a obrir portes. Les víctimes han aparegut degullades amb un tall recte davant de banda del coll. Tu en series incapaç. Això vol dir que a part de tu van participar-hi més persones. Segons els meus càlculs, Calen almenys tres persones per obrir una porta tancada amb clau, neutralitzar la parella de mitjana edat i, finalment, cometre l'assassinat. Segurament, l'home del ganivet es devia encarregar de reclutar la resta, oi? Només és qüestió de temps que aconseguim els noms dels altres dos. Amb o sense la teva col·laboració? Està bé, doncs, però el que realment vull saber no és això. Digue'm, per què hi ha hagut quatre casos repartits per tota Alemanya? I per què totes les víctimes eren matrimonis de mitjana edat sense filles. Els objectes de valor havien desaparegut, però la quantitat robada repartida entre els tres membres no justifica el crim. Junquals, a veure què et sembla el tracte que et proposo. Si ara decideixes testificar, quedaràs lliure de l'acusació. Digues, Qui us va encarregar tots els assassinats Sos un que els ja està calmis, si us plau. Interrompin l'interrogatori immediatament. No, doctor, encara no hem acabat. Ah! Surtin d'aquí. Elss ordeno com a metge responsable. D'acord Tornarem un altre dia, però sàpiga que el tindrem sota la nostra vigilància. No volem que també ni acabi desapareixent. Eh? És ben curiós, doctor Tenma, però casualment allà on és vostè i acaben passant tota mena de coses estranyes. Es pot saber què insinua? No m'hi es feia broma. Bé, si es dispensa... <tots> Esperi, on vaig? A respirar una mica. No puc deixar que surti sense permís. Els pacients necessiten passejada tant en tant. Només sortirem al jardí. Si vol, ens pot acompanyar. Teva! Te! passa me Te! Agafa-la, ara tu! Fa un dia realment esplèndid. Ja pot parlar, oi que sí? En dies com avui m'alegro d'estar viu, l'hi dic de debò. Sense moments com aquest no em veuria capaç de tirar endavant. No és fàcil conviure amb la mort lluitant contra ella a dia rere dia. Per això a molts metges els és més fàcil viure pensant en les promocions i la investigació. Fa temps jo també era així. Volia ascendir per poder investigar en el que m'interessava. Creia que realitzant operacions amb èxit consolidaria la meva posició. Però arran de l'operació que vaig realitzar a un nen, la meva vida va canviar. Era el germà gran d'uns bessons i havia rebut un tret al cap. El fet de salvar-li la vida va fer que m'adonés del veritable deure d'un metge. Totes les vides humanes tenen el mateix valor. I la feina d'un metge és salvar aquestes vides, sap? Gràcies! Sempre es pot tornar a començar. Mai no és massa tard per fer-ho. Suposo que vostè i jo devem tenir més o menys la mateixa edat, però el veig com a un pare. Escolt i vostè m'ha salvat la vida, doctor, i ara és com si fos el meu pare. Vaja, vaja, no m'esperava tenir un fill tan gran. Quan era petit sempre havia volgut un rellotge d'autòmats. Sí, home, un rellotge d'aquells que quan toca l'hora en punt, surt un ninotet fent saltirons. Sap què vull dir? Desitjava tant tenir-ne un que em passava els dies amb el nas enganxat al vidre de l'aparador de la rellotgeria. Per això el primer cop que vaig forçar un pany va ser el d'aquella botiga. En aquella ocasió em van enxampar de seguida i em vaig quedar sense el rellotge. Però ja havia començat i des de llavors la meva feina va ser forçar panys. I això que al principi només volia aquell rellotge... <ríe> Va començar perquè volia aquell rellotge Jo... Ja, ja... Ha de confessar-ho tot. Conféssiu tot a la policia i provi de començar de nou. Eh? Ara estan morts. Va matar tots els meus companys. Però qui? Aquí... Va ser aquell que li deia el monstre? De debò. D'avui no passa, doctor Tenma. M'ha costat molt organitzar aquesta cita. És la filla d'un parlamentari. És vella i intel·ligent, no es pot demanar més. És una noia fantàstica. <ríe> Primer l'hauré de conèixer, oi? Però em sembla que té tota la raó. Comença a ser hora que pensi a un cop de cap. Ja ho pot ben dir. Un home de la seva posició hauria de començar a plantejar-se el matrimoni, eh? Ei! Un d'aquells que quan toca l'hora de bun, surt un ninotet fent saltit. És aquest. Oh. Perdoni, voldria el rellotge de la... Ei, però què li agafa? Que farem tard a la cita, home. Sempre es pot tornar a començar. Mai no és massa tard per Escolti, senyor agent, sé que és aquí. He decidit confessar-ho tot, però vull que el doctor Temma hi sigui present. Agent, on és? Escolti. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sé que és massa tard, però li fa res que visiti un pacient. No, endavant, doctor Tenma. Que li porta un regal. Estic segur que li agradarà. Ei, eh? oh! oh! hey, què li passa? Contesti! Està mort. Un cap. Sanyas un cap. Ha. Sanyas un És el que aquella vegada. Un carmel enverinat, la desaparició d'un pacient meu. És el mateix que aquella vegada, fa nou anys. Senyor Junkers! Senyor Junquals! Sóc jo! Entén-me! Doctor! No vingui, doctor! Tornem a l'hospital, senyor Junquals! No passa res! No! No s'acosti, doctor! No s'acosti! El que més vulgui! Doctor, no el miri! Que no el miri? Ell va matar els meus companys! A vostè també el matarà! Ah. Qui, qui ets? Vagi-se, en Doctor, no s'acosti! No! Quant de temps, Doctor? Sóc guia.! Eh? Fa nou anys Vostem va salvar la vida. Recorda? Fa nou anys Que ja no se'n recorda dels germans bessons que va atendre. Un Johan Un Johan! Exacte. Sóc aquell bassor. Veig que se'n recorda. Fugi d'aquí! Vostè també el matarà! Es pot saber què vols fer? El senyor Junquals és el meu pacient! Deixa'l! Que què vull fer? Ah. El vull matar. Ah i se'n doctor fugi. Ell va matar els meus companys. Què? Nosaltres treballàvem per ell, sempre rebíem la seva trucada. Quan acabàvem una feina, ens recompensàvem una bona quantitat de diners que ens repartíem entre els tres. Ah! ah. No em diguis que vas ser tu qui van encarregar que matessin els quatre matrimonis, de mitjana edat. Des que la policia va començar a sospitar de mi, nosaltres li fèiem nosa. Tant en Fritz, el de la navalla, com en Boris l'Homenot, han mort a les seves mans. Instants abans que en Fritz morís em va dir que nosaltres havíem estat contractats per un monstre. Per ell matar no té cap mena d'importància. Fugi d'aquí, doctor, o vostè també el matarà. Vagi-se, doctor! Ets un xerraire, Junquals. Prou! Atura't, Johan! Pel que es veu, el senyor Juncker els desconeix la teva veritable identitat, però jo sé qui ets. Jo era el teu metge responsable. Què? Tu ets en Johann Lieber, el germà gran dels bessons. Fill de Michael Lieber, exconseller del Ministeri de Comerç Exterior de l'Alemanya de l'Est que es va exiliar l'any 1986. Conec massa dades sobre tu perquè aconsegueixis fugir per sempre. No cometis més crims, Johann. Johann, sí. I va haver un temps que em deia així, és veritat Què? Però ara, aquest ja no és el meu autèntic nom Què? Què vols dir això? Ningú no pot conèixer el meu passat Ni aquells quatre matrimonis Ni tampoc els Lieber Però vostè és diferent, doctor Vostè em va salvar la vida, llavors Vostè és realment com un pare per mi Pare, què vols dir? Que sense vostè, eh, doctor, jo ara no seria aquí. No oh! oh! ah, facis matar, no està bé! Uh... Per què? Que per què dius? Escolta, que potser no dones valor a la vida humana? Jo em vaig adonar del veritable deure que tenia com a metge després de salvar-te la vida. Després d'haver-te salvat, em vaig adonar que totes les vides tenen el mateix valor. Totes! Ningú no té dret a li la vida a un altre. Durant molts anys, he exercit com a metge conscient d'aquest fet. I ara de què rius? Doctor, després d'aquells fets, el van nomenar cap de cirurgia. Oh, què? Enhorabona. M'alegro de tot cor que l'ascendissin. Què vols dir? No t'entenc. Que vostè ocupa el càrrec que ocupa perquè el director i el cap de cirurgia van morir. Me n'alegro de veritat. No em diguis que vas ser tu. Va ser vostè qui ho va demanar. Vostè ho desitjava. Quan vaig recuperar la consciència, vostè m'ho va dir. Odiava tant aquells homes que desitjava la seva mort. Jo no he comès cap error! Aquell desgraciat! Aquell desgraciat! Voldria més que es morís! Jo només vaig fer el que vostè desitjava, doctor. Doctor! Tens poc, doctor! Doctor, ajúdi-me! No vull morir! Doctor! En aquella ocasió, jo hauria d'haver mort, vosstem va tornar la vida, doctor. la pluja més empipadora. Ho diu la pluja, quan plou, l'aigua s'emporta i neteja totes les evidències d'un crim. I vostè, què en pensa, doctor Tema? Hmm. Bé, doncs, segons vostè, resumint el que ens acaba d'explicar, L'any 1986, el matrimoni Lieber i els seus fills Bessons van arribar de l'Alemanya de l'Est demanant asil. Posteriorment, a la família Lieber els van disparar i els pares van morir. El germà gran dels Bessons va ser ferit greu al cap. Vostès van encarregar de dur a terme la seva operació i va salvar la vida del noi. Sorprenentment resulta que aquest nen va assassinar el director de l'hospital, el cap de cirurgia i un metge amb un carmel enverinat i després va fugir. I ahir la nit, després de nou anys, va tornar a aparèixer i va assassinar al policia que vigilava el testimoni, novament amb un carmel enverinat. I després, davant dels seus propis ulls, va matar a trets l'Adol Junkels. Ell és l'instigador dels crims i qui va encarregar l'assassinat dels quatre matrimonis de mitjana edat Ajunca'ls i dos homes més. I el seu nom és Johan Lieber. En resum, vindria ser això, no? Ei! Ah, oh, sí. Per avui es pot retirar, doctor. Em costa molt de creure que un home de la posició del doctor Tenma sigui capaç de cometre un crim com aquest. A més, té una coartada per l'hora de la mort del vigilant i les proves no han detectat res de pòlvora a les mans. Bé, ara ja no podem recórrer la pista que teníem per resoldre el cas d’omicidi dels quatre matrimonis. De moment, vol que investiguem aquest tal Johann Lieber, investigador l'Uns, eh? Episodio 5. La chica de Heidelberg.